Ime Otca i Sina i Svetogu Duka. Činjenica je da se ovaj naraštaj nalazi u ozbiljnoj situaciji. Iz dan u dan ona biva sve ozbiljnija, napetost sve veća.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 i u vrata širom otvorena, koja vode u život vječni. Ta crkva je upravo ona naša pravoslavna crkva, ona crkva koju imamo gotovo u svakom selu, ona crkva koja čuva kosti naših predaka,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 To nije u nas vjesto, ni ona vjera, to nije onaj odnos koji pod pritiskom nasvade, male nasvade gubimo ili malo jače prijetnje ostavljamo, odričući se i zdajući nebraće i sestre. Mi ovdje govorimo o apostolskoj vjeri, o apostolskom odnosu prema crkvi.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 živi u crkvi i u njoj pravoslavnoj apostovskoj životvori. Sveti otac naše crkve Grigorije Palama na besedi u besedi na silazak Svetoga Duhа kaže da je Duh Sveti sišao i sjeo na svete apostole nekako što je govorio kroz proroke braćo i sestre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 osveštava, iscijeljuje, hrabri, umudruje i u život vječni uvodi. Zato mi pravoslavni hrišćani imamo obavezu da budemo povezani sa onima koje je Duh Sveti posjetio, na koje je sjeo i preko kojih je osveštao vaseljenu. Naša crkva je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 Nije do gospoda, braću i sest, to je do nas, to je od našega bezobraz luka. to je naše gordosti, to je naše neposlušnosti. A on, on je tu da te nauči, isto kao što je naučio sve svetitelje, da te nadahne, isto kao što je nadahnuo sve mučenike i veliko mučenike, da ti da snagu da izdržiš kao on da vjeruješ kao on Da voliš kao oni, da čudotvoriš kao oni, da budeš pun nade, pun vjera, pun života, kao što su i oni bili. Jevo evo, i sestre, i naša crkva, ovaj naš hran, on je posledica djelovanja duha svetoga kroz svete apostole. Ova crkva je apostolska crkva.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 Ja, vidite, mi smo na Zemlji, geografski možemo brzo da se odredimo, mogu i satelite da nas posmatraju, mogu da prisluškuju razgovore, sve to može, ali jedno ne može, braće i sestre, sve je to od ovoga svijeta i sve vezano za Zemlju, ona gravitacija pada koliko god ti visoko da poletiš, koliko god da ti visoko raketa ide,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 Pogotovo one teme koje su vezane za ličnost Isusa Hrista. Sam Otac Nebeski, braći i sestri, zna ko je Isus i otkriva duhom svetim. Samo, braći i sestri, duh sveti zna ko je gospod Isus Hristos i otkriva čadima crkve, poslušnim čadima crkve.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 oko ljudsko nije vidjelo koja samo što nisu nastupila sve će to proći braćo i sestre ali riči Božije blagoslovi Božiji sila božja ništa proti narod božji ne može proći ne može narod božji iz ruke božje da otrgne sila ovog sveta ne može đavo braćo i sestre iz ruke božje da otme djecu Božju. Ne može ni iz ruke dobre majke, a da majke danas djecu bacaju u pakao, abortirajući. Uzme djeta i baci ga u pakao, baci ga u mrako, tamo. Zato smo mi izgubili taj osjećaj materinske sile i očvinske ljubavi iz tiska. a pa više ne vjerujemo ni u Oca nebeskog, očevi izgubili povjerenje od djece, majke abortiraju jednom, dva, tri puta, postalo dobro i zanimljivo. Navukla se žena na krv, tajno, osladilo je, pa ima po 15-20 puta da su ubili. Monstrumi, da ne govorimo o akušarskim klinikama i onim ljudožderima da ne govorimo o zategnutim licima besmrtnih ljepotica koje će crvi jeski bez kraja, bez konca neuspavljivi crvi ješće svaki milimetar njihove kože pomazivane preparatima spravljenim od tijela ubijene djece I zato smo izgubili, ozračeni tom radijacijom grijeha i vjeru u Otca nebeskog. Nema, braćovi sest, ne može da nađeš čoveka koji vjeruje u Otca. Zaboravljen Otac, nas sve brinemo, o svemu mislimo, nema niđe u nema vjere, nema apostolske vjere. I šta onda? Besmisao, gudilo, halucinacije, svijet u vaćenu mrežu, halucinacija, braćovi sest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 Što svežete na zemlji, Biće vezano i na nebesinu. što razriješite na zemlji, biće će i na nebesinu. Mi, braći i seste, mi se nalazimo u crpi koja je apostovskom vlašću vezana sa zemlje za nebo, braći i seste. Osvećenje ovoga hrama obavio je ko? političar sportista vojsko vođa mudrac naučnik narkobos ko obraćam se sestre koji je osveštoval hram episkopu koji episkop obraćam se sestre naslednik apostola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 a djevoj je dagom božji. Episkop živi u gradu, a Duh Sveti preko njega, koji živi na nebesima, koji sa nebesa dolazi, koji iz Oca Nebeskog ishodi, on vraćuje, sve se preko njega osvećuje narod. Pogajte kako je to čudo, kakav je to dar, kako je to mogućnost. I preko njega, dakle preko episkopa, svezuje zuje Na zemlji, ali vezuje na nebesima. Krštava li koga? Šta radi, braći se Vezuje ga za nebesa. Miropomazuje li koga? Šta radi? Osvećuje ga duhom sveti. Mi smo ovdje svi miropomazani, a mi ne mislimo o tome. Mi smo svi kršteni, ali mi smo to zaboravili. Mi ništa od toga nismo iskoristili, braći i seste. Ništa. Znate, čuvajmo se toga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 Tu učekaju jedno ih na svetom predloženju, sad za koji trenutak krenuće u velikom vhodu. I šta ćemo onda da uradimo, braći i seste? Ko? Mi, ljudi, nećemo mi ispariti. Nećemo mi neseti. Neće nas nikoda da istjerati da bi se obavila velika tajna. A iz vas te napolje treba ovdje nešto ozbiljno da se desi. Ne, braći i seste, nego preko nas, preko ove liturgijske zajednice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 Da li ćeš i koliko ćeš se puta pričestiti i koliko puta upadati u grije? Pomalo, odmjereno, ponekad. To su tvoja pravila. Vijenac nebeski gledati nećeš. A ako se budeš trudio po pravilima Božim, po pravilima apostolskim, dobit vijenac i nećeš se boriti sam, nego desnica tvoja obaraće silom duha svetog.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 ostavi i primi od svetih apostola pa da vidiš kako će život drugačiji da bude nećeš ubjevovati da si bio živ ili živ u odnosu na život koji ćeš okusiti on ništa mu ne može da se obezbedi braćice i sestre jer to je očevo davanje to je veliki dar to je život vječni koga Daj Bože da se i mi udostojimo molitvama svetih prvovrhovnih apostola Petri Pavle i svih svetih apostola i svih svetih. Amin Bože, daj.